Bismillahirrahmanirrahim Wajina la mwenyezi mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Alif lam ra Alif lam ra Tilka ayatul kitabil hakeem Hizo ni ayah za kitabu jenye hikma أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن ٱنذِرَ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قال الكافرون ان هذا لساحر مبين يimekua ajabu kwa watu kwamba tumemfunulia mmoja wao kwa waone watu na wabashirie wale walioamini ya kuwa watakuwa na cheo cha juu kwa Mola wao mlezi wakasema makafiri hakika huyo ni mchawi dhahir إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ Afala tathakkaroon. Hakika mula wenu mlezi ni mwenyezi mungu. Ambaya mezi umbambingu na ardi kwa siku sita. Na ametawala kwenye ufalme wake. Anaendisha mamboyote. Apana mwombezi ila baada ya idhini yake. Uyo diye mwenyezi mungu. Mula wenu mlezi. Basi muabudu ni yeye. Yee hamkumbuki.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 Waladhina kafaru lahum sharabun min hamimin wa athabun alimun bima kanu yakfurun Kwa kietu ndiyo marejiwe yenu nyote Hii ni ahadi ya mwenyezi mungu ilio ya kweli Hakika yeye ndiyo alianzisha umbaji Nakisha ataurijesha ilia walipe kwa wadilifu wali walio na wakatenda mema نا والي كفروا واتطى فينويجه ينغلي ويذاب عذابه شونقو بسبب يا اللي وقوعه وكفر هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق Yufassilu al-ayati li kawmi ya'alamun. Yaiye ndi ya lilijali ajua kuwa na muangaza, na muezi ukawa na nuru, na akaupimia vituo ili mjue idadi ya miaka na hisabu. Mwanyezi mungu hakuviumba hivyo ila kwa haki, anazipambanua ishara kwa watu wanaujua. Inna fi khtilafi leili wa nahari wa ma khalako allahu fi ssamawati wal ardi la ayati li kawmi yattakun Hakika katika kukitalifiana usiku na mchana Na katika alivyoumba mwenyezi mungu katika mbingu na ardi zipoishara kwa watu wanaomcha mungu ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون حقيقه واسيوتراجي وكوتانا ناسي نا وقرضيا مايشه الدنيا نا وكتوانا نايو نا واليغافيليكا نا اشاره زاتو اولئك Ika mawa humu unnaru bima kanu yakisibun Awa makazi yao ni motoni kwa sababu ya wali okua wakia chuma Inna الذina amanu wa Yahdihim Rabbuhu bi imanihim tajirimin tahtihimul anharu fi jannati naim Hakika waliwa amini na wakati ndamema Mula wao mlezi ya tawaungoa kwa sababu ya imani yao Itakuwa inapita mito katiao katika mabustani ya nye دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ويتواو همتقوا سبحانك اللهم ومتكاسيكا ايه منيزي مungu نماامكيو يا هومو ني سلاما Na mwishu wa witu wao ni alhamdulillahi rabbil alamin. Kuhimidi wa kote ni kwa mwenyezi mungu, mola mlezi wa walimwengu ote. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Surat Yunus Iiteremka maka Surahhi ya maka imiteremka maka naina aya mia moja na tisa kuwashiria cheo cha kitabu hiki kitukufu na wasemayo washirikina yaliyomhusu Nabi Sallallahu alaihi Wasallama Kisha ikataja ulimwengu na ishara za mwenyezi Mungu mtukufu ziyomohumo na malipo ya siku ya kiyama na mwendo mwenyezi Mungu mtukufu kuwatendea makafiri, Na kuwakemea kwake kwa hizo itikali zao Na hali ya watu wakati wa shida na nema Na uwezo wa mwenyezi mungu juu ya kila kitu Na kuemewa masanamu kufanya lolote Na katika sura hii wanatakiwa kama wanaweza makafiri walete sura japo moja ya kuzua Na pia ndani yake Kuna vitisho vikali vya adhabu ya mwenyezi mungu mtukufu Na hali za nafsi za watu Na vipi mwenyezi mungu anavyo vitendo vyao Kisha baale ya hayo, ikaingia kumondolea nabi sallallahu alaihi wasallama sallama kuungulika kwake kwa ukafiri wao, pamoja na kutoa hoja ya kuwavunja kabisa, na ikampoza kwa kumtajia hadithi za manabii wengine na kaumu zao. Ikaja hadithi ya Nuhu, na hadithi ya Musa na Harun, na Firauni, na wana wa Israeli, Kisha ikashiriwa hadithi ya Yunus, na kwajina hilo surahii kaitwa. Na mwisho ikaelekea sura kubainisha mambo ya mtume huyu ili kutimiza mawaidha na mazingatio. Harufi hizi aliflam ra ni sawa na a e, l r Mwenyezi Mungu mtukufu ameanzia sura na yeye ndiye anajua mradi wake. Na juu ya hivyo zinaashiria kuwa Qurani imeundwa kwa harufi hizi hizi za alfabeti. na nini mishinguwa kuleta fano wake na kuharufi hizi za kutamkwa zina wazindua wa shirikina, wakawa wanasikiliza, ijapokuwa wana kuwa, wasizitikize. Aya tukufu hizi na mfano wake ambazo ni haya za kurani, yenye hikma katika mpango wake na manazake, na ambayo imekusanya hikma na kila linaloanufaisha watu katika dini yao na dunia yao. Haiwafali watu kustajabu wakakanusha wahi wetu tunafunuli ya mtu mmoja wao na ae ni nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ili ya wahadharishi watu na azabu ya mwenyezi mungu na wape bisharanjema wale miongoni mwa wale wamini ya kwamba hapaana shaka yoyote wanachio kitu kufu chayuko mula wao mlezi na ahadi ya mwenyezi mungu haigeuki wana haiwafali hau watu wakanushi kumsema Muhammad mtume wetu kuwa yeye ni mchawe maarufu enyi watu hakika mola wenu mlezi ni Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi na vile vyote ndani yake katika siku sita ambazo kipimo chake hakijui ila Mwenyezi Mungu akatandaza utukufu wa utawala wake peke yake na akayapanga mambo yote ya viumbe vyake basi hapana yoyote mwenye chochote pa pamoja na utawala wa Mwenyezi Mungu Wada hawezi yoyote katika viumbe vyake hata kumuambe ya mtu isipokuwa kwa rukusa yake. Huyo basi ndiye mwenyezi si mungu, mumba, huyo ndiye mwela wenu mlesi, na ndiye mlinzo na emazenu. Basi mwabudu ni epeke yake, na msadikini mtume wake, na kiamini ni kitabu chake. Juwenu kukumbuka na emaza mwenye si mungu, na ishara isharazake zimzothibitisha upuki wake. Mwenyezi Mungu ameumba viumbo vyote kwa vipindi sita na vipindi hivi ni viwango vya viuma mamilioni ya makarne na makarne na hivi ndivyo vinavyoitwa sita. na katika kila nguzo za ulimwengu ziko ishara wazi zilizozaga za kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu miongoni mwa hizi ni hivi kufanywa jua na mwezi na nyota kujenyekea kwa faida binadamu na kadhalika kupishana damu usiku na mchana na kwa mchana unaingilia kiza cha mbinguni na umetawio usiku mbele kwa kuwa kiza ndio asili ama mchana umezuka kwa kuathirika kwa mwanga wajua katika anga ardi. ardhi ambayo hiyo ardhi inazunguka wenyewe kwa wenyewe kama pia iliipate mwanga wajua jua mara upande huu na mara upande huu. kama Mwenyezi Mungu alivyoanzisha umbaji wa viumbe pekee yake Basi marejeo yenu, na marejeo ya viumbe vyote ni kwa keye. Na mwenyezi mungu wa hivyo kwa hali ya kweli isio na kitifafu. Na hakika ye subhanahu ameanzisha kumba viumbe kukutura yake na vita atavirejesha kwa kukutura yake ili awalipo umini wanye kumti thawabu kuadilifu liotimia. Ama makafiri wao huko katika jahannamu watapewa vinyuaji vina vitokota kweli kweli Na utapata adhabu yenye kuchima chungu kwa ni malipo ya ukafiri wao. Na Mola wenu Mlezi ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi, na akalifanya jua litoe mwanga na mwezi utoe nuru, na akajalia mwezi uwe na vituo ili vikusaidieni kuweza kupima nyakati zenu na mjue idadi ya miaka na isavu. Na wala Mwenyezi Mungu hakumba hayo ila kwa hikma, na yeye Subhana katika kitabu chake anazikujua ishara zenyewe kuonyesha uungu wake na ukamilifu wa uwezo wake ili kuzingatia kwa kiliyo na mkubali kwa enavyohitaji awe Aya hii ya 5 ina ukweli wa kisayansi ambao haukujulikana na hiyo sayansi hili hivi mshoni. Hapo kwanza haukujulikana nao ni kujua ni ubombo lenye kwa moto na ndio chanzo cha nguvu za kufanyia kazi zote. Kwa kiarabu hui totaka, na kwa kiingereza inaji, na kwa kiswahili cha sasa nishati. Katika nguvu hizo ni kuwa muangaza na yoto, ama mwezi hawa kimoto. Baile unarudisha muangaza waliwa kama kio. Kwa hivyo huonekana unanuru, kwa hivyo subhanahu, ameleza kuwa jua lina muangaza wa asli, na mwezi unatuwa nuru tu. Naya na hii imeashiria hakika nyendo za falaki nayo na ni kuwa mwezi unaizunguka ardhi na kila siku na kuwa katika mahali fulani kwa mitaalifu ya dunia ukimaliza mzumbuko wake ndio unatimia mwezi huu wa siku 30 au 29 kwa hivyo tunaweza kujua kiasi cha mwaka na kwa hivyo tunaweza kujua hesabu za miaka miezi na siku Hakika katika kufuatana usiku na mchana na kukitarifiana kwao kwa kuzidi na kupungua Na katika umbali wa mbingu na ardhi na vitu vyote vili humo, Zipo dalili, zilizowazi na hoja, zilodhahiri zenye kuhakikisha ungu wa mwenye kuumba na uwezo wake Hayo ni kwa wenye kutaka epu ka yake na waka iyogwa yake. gathabu hii ya sita inashiria hakika inayonekana Na ayo kukitalifia na urefu, usiku na mchana kwa mwaka mzima katika pala kwa duniani Na kadhalika lika kufuata na mchana na usiku na kuwa mchana na wakuangaa na kuonana na usiku nigiza Na maana haya ni kuwa msingi wake ni kuwa dunia inazunguka wenyewe wenyewe kama pia yu ya msumari wake Na vile vile inalizunguka jua. Na yote hayo ni dalili ya uwezo mwenye kuumba katika kuanzisha umbaji Ujuzi wa mambu wa haya wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Hawkuwepo na hili nilaili nyingine ya kwamba Haya haya kuwa ilani wahi ufunuwa uliotoka kwa mwenyezi mungu Kumpa mtume sallallahu alayhi wa sallam Hakika wale wasiwa amini kufufuliwa na kukutana mwenyezi mungu sipiamisho Na waka amini kwa kudhani tu kuwa wuhai wa dunia njiyomisho wao Na hapa ana bada yaki wuhai Na wakatulia zao kwa hayo. Na wala wasijue nini kitakuwa bada yake. Na wakakafilika na ishara za mwenyezi mungu juu ya kufufuliwa na kuisaviwa. Watu hao, makazi yao, wataka podumu ni motoni. Hayo ni malipo kwa haliwa chuma ya ukafiri na kuchendo viovu. Hakiku amini, imani ya kweli kweli na wakatenda mema katika dunia yao. Mwala wao mlezi atawathibitisha kwenye mungufu kwa sababu ya imani yao Na siku ya kiyama atawatia katika bustani hizipitazo mitokati yake Na wata ameka kwa ni Dua Duwa za waumini katika bustani hizo Ni kumsabihi na kumtakasa mwenyezi mungu Na kila waliokuwa wakiasema makafiri duniani Na kusalimiwa na mwenyezi mungu Na kusalimiwa na wao wawo Elikuthibitisha amani na utulevu Na kukitimishia ya duwa yao ni mwenyezi mungu kwa taufiki yake, kwawezesha kufikia imani na kufuzo kwao kwa, kwa yake.